ña batez ere Ángel Berretaren hiltzaileen abokatuak Miguel de la Peña Rubiorentzako eskatutako hildurto prozesua salatu nahi dugu. Kezkatuta gaude eskakizun honek aurreragin dezagielako. Nola izan diteke 15 urteko espetxe zigora izanik, espetxean 3 urte ondoren Miguel de la Peñarentza hildutuz askatzea. Azkeneko urteei errepaso bat emanez gero, gure kezka erratu daiteke. Lehen daritzi, epaiketaz baile eta duze baten ondoren, herri epaimaiak, Pilar Rubio, Balediano de la Peña Polizia, eta Miguel de la Peña itzaileak zirela erabakitzuen. Beran duago, lehen irutzurra, iritsi zen. Pilar Rubio, azke geratzaren eskaera. Orain guan nazarrako justizia goreneko tribuna, tribuna laizanik, epaiketa berri bat egin zen. Epaimai honek, herri epaimaiak esandakoari dako hori Pilar Rubio kalean utzitzuen. Nola izan zitekeen, Angel Berretaren irketaren eragilea izan kalean egotea? Argi geratu zizaigun gauza bakarra zera zen. Honekin, goberno espainolak, matxaren amaikaren iruzurrarrekin, sortutako kispazio gorearen aurrean, eskoa garbitu nahi zizuela. Gainera, iruzurra uzabaldu izan ez balit, gaur, Angel gure artean egongo zela nabarruen nahi dugu Horain espatuak, beste behin ere, bere azpijokoak aurrera eramango dituenaren susmoa daukagu. Eta migen dela peina erentzako indultu honartuko dutenaren beldur gara. Argi daukagu guztiok ez berdina justiziaren begietan. Adibide garbiara neko onza. Donibaneko autokideari, kutsa zen baterretzea leporatu zitzaioa inongo frogari gabet. Eta mar urteko espetxe zigorra osori bete beharko du, bere herritik egunka kilometrotara horietat izazti beteak ditu, eta ez du niongo espetxe baimeni jaso. Miguel de la Peña kaldiz, espetxe baimenak ditu. Justizia guztientzako berdin alda. Pilar Rubio hilketaren eragileak alean dago, eta gu hori salatze estatuaren partetik jasotzen dugun erantzuna aderazgarria da. Angeleno menet kajela jasotze gatik, izuna jasotzea. Martin Azpilikoetako kaleko pasabidean jarritako plaka bihordutara kentzea konzentrazioetan jipoia jasotzea, familiak mehatsua jasotzea, eta bukazuz tina izan daiteken zerrenda luze bat. Augustiaren atik eta dotez ere indultuaren kontra, donibaneko autokideok, ostegunean, amabiala orden gutxietan, audentzienen aurrean, etxalalei, etxala trampa utzipakean donibane, angelogoan zaitugu, lelopean egingo den konzentrazioan, pasteazeko deia luzazen dituegu. Bukatzeko egoeraen aurrean eragile politiko, sozial eta sindikal guztiei posizionamendu argi bat arager dezaten es exigitzen dugu. Donibanek autokidea.